Godmorgen og velkommen til ugens sidste udgave af Year Investor Morgennyheder. I dag skal vi høre om, når nordisk vilde succes kan forvandle sig til en nedtur for dansk økonomi. Et internationalt erhvervsmedie skriver nemlig, at den danske succeshistorie vækker minder om et finsk kollaps. Vi runder også en historie om, at de franske konkurrencemyndigheder har været forbi kontorerne hos en af årets helt store aktievindere, og så bliver vi klogere på, hvad det koster at låne 1 million kroner. Men vi starter med at høre nyt fra Skatteministeriet, der nu indrømmer åbenlyse fejl i de forløbige ejendomsvurderinger. Du lytter til Jørgen Vestermorgenheder, og jeg hedder Laura Rosau. I en række af ejendomsvurderingerne, der blev offentliggjort i midten af september, er der blevet begået åbenlyse fejl. Det indrømmer Skatteministeriet nu i et materiale, der blev præsenteret for forliskrisen bag aftalen om de nysk ejendomsvurderinger tidligere på ugen følge TV2. Det er den særligt nedsatte specialenhed, der har fundet fejlene. De er nedsat til at skulle kigge på de ca. 68.000 tilfælde, hvor grundens værdi er højere end værdien af både grunden og ejendommen. Til at starte med har enheden kigget på de 100 mest skæve vurderinger, og her er der altså konstateret fejl. I de fleste tilfælde er der tale om fejlfortolkning af plangrundlaget eller datafejl. Vurderingsstyrelsen er i gang med at rette åbenlyse fejl, der giver markante afvigelser, står der i papirerne fra Skatteministeriet, der torsdag er blevet sendt til Folketinget. Det er lige over to uger siden, at vurderingsstyrelsen offentliggjorde de forløbige 2022-vurderinger for alle 1,7 millioner danske boligejere. Men allerede kort tid efter kunne man i medierne læse en lang række ekstreme tilfælde, blandt andet hvor værdien af grunden oversteg værdien på både grunden og ejendommen. Det forklarede vurderingsstyrelsen med, at man beskatter grunden efter den bedste økonomiske anvendelse. Det lyder lidt teknisk, men ideen er grundlæggende, at man beskatter ud fra det, der potentielt kan bygges på grunden, sagde vurderingsstyrelsens underdirektør Claus Hormand til børsen. De franske konkurrencemyndigheder har i denne uge rensaget den amerikanske chipkæmpe Nvidias lokale kontorer i landet grundet mistanke om konkurrencefravidende aktiviteter. Det skriver Wall Street Journal. Myndighederne har dog ikke afsløret, hvad det præcis er for konkurrenceforvridende aktiviteter, der mistænkes hos Nvidia, der ikke tidligere har været mål for en større grænsning fra myndighederne. Dog skulle sagen omhandle grafikkort, Avisen. Nvidia har endnu ikke velkommenteret hændelsen. ved Vigoi og diabetesmiddelet Osempic har givet massiv modvind medvind til den danske medicinalkæmpe Nomo Nordisk. Men der kan gemme sig sorte skyer forudskriver Financial Times, der sammenligner den danske økonomi med den finske for år tilbage. Da elektronikgiganten Nokia kollapsede over få år, sænkede det nemlig den finske økonomi i de efterfølgende år. Nummer Nordisk store succes giver også anledning til panderynker i Nationalbanken. Måden vi ser på det er, at økonomien i Danmark har to hastigheder. Medicinalindustrien og resten lyder det ifølge mediet fra cheføkonom Thomas har Han tilføjer: Risikoen er, at du tror, at økonomien klarer sig bedre, end den gør. Jørgen Vester har tidligere skrevet om, hvordan medicinalgigantens succes har smittet positivt af på den danske økonomi. Det sker, fordi selskabet har et stort salg i USA, og derfor har virksomheden brug for at veksle dollar til danske kroner. Under normale omstændigheder vil det få kronen til at stige, men fordi Danmark har en fastkurspolitik over for Jørgen, er det ikke muligt. Den historie kan du finde på jørenvester.com det er blevet 10.000 kroner dyrere at låne 1 million kroner. 6% lånet med 10 års afdragsfrihed er nemlig igen en realitet, skriver finans med henvisning til tal fra Jyske Realkredit. Her er 6% lånet med afdrag også tæt på at åbne. Udviklingen rammer boligejere med visse lån og boligkøbere, der skal ud og låne penge til et boligkøb. Det er konsekvensen af, at renterne er banket i vejret, og de sted efter centralbankerne har meddelt, at man vil udskyde rentenedsættelser til længere ud i fremtiden for at bekæmpe inflationen. Med de ord slutter dagens morgennyheder. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på jørnvester.dk hele dagen. Tak fordi du lyttede med.